مانتیس سمواتی پریشتی و ساقلی تاوان وکرهن پا خوشیترا پا خطناس تا دوتیواری کنیواری کنیواری استوائی سجیخ ماو تاو که سجیسو وی مخنی خوضو نزا سجیم مخنی امو خویلی اکان که سجیلکی نداری آدرا براغی براوال او سجی یو تا اختیاریوی یو سأجده اختيار الله ماهو فاشكوزي سأجده غير اختياره من الثكم من الانقياب تابده الي من دلت البقية دا غاية اختياره تكميه اعصره ان الله دسته بالفعله لكن اقضت اكيده ايش ابنهم خاضعون لعظمته تعالى منقاضوا ان احداث مالا سبحانه من احكام التكميه ولا بشاو او اباو هي غير مداخلت غير غير حكم غيري جنو على بلغ لغير حكم تعالى فيش من ذلك دابطني داس په اوست نه غو سيدهم الله په خاصه مسجد زاي لوکو لوک څنګه د بیا په دا ان اس اسلام کړه ولو اسلمت السماوات التتابيد دي لهغه د لازم در شي اسلمه دا نه سجدا دا يسبح رب السماوات لکه تاسو په دې حالت کې یو له دې توکو کې الله داتورو که او دارنگ سجدار دا دا و بارکا حیاته مخصوصاً انجا لئكا تواهی او کل امانه او صفت من الوزرکه فیده رسول باتون داقیدی قول مربو السماوات الارض صفت در مربید اسمان نظمه خالق متولی و الله اللہ وارتووو اے افاعت تحصو من دوری اولیتا فیوی سواد اللہنا مذکارا لائن بانتا سم سمالکا نخفلل ان نفعان فعری ولا دم یا شریف جاہل پر عبادت کو حسطا یکمانیو بسید موحید آلی عملت تیز ظلماتو برابر جریف کمر گمراہی والنور رنا ایمان او ام پرعداد منقاتی آلی دکا آیا دا برابر آم بیاوائی بلکی آیا دیگر رول بیلہ جاپار دا اللہ شرکا دا ام منقاتی مواند او اغیی پرعدائش کرلی که خلقوی لگا دا اللہ دا پرعدائش کشن یا اغییم پرعدائش استیبار او ستدی پیدا کوله په دې باندې الله یو خالق دا دی کذا او ردی حراز دی بعد دین دی دا خوشت دی څنګه چې مشابه کوي مشتی څنګه دی وايي ایبا توګه الله قال قل قل شي وي اناد حرف پیدا کوي د جواهر او اراضو د حدو ندی اپ کې اقای شو کیه اقای توکي ال ته تمام او شی خالق الله مو تزللت نصره قديرو مصاروك مخالفت لدي تقدير شته وينه اول حضاء و سلا مو انسان ابعال اختياره ده خالق صوبه اغیوه انسان فاقبلا اموه خالق قولشه تعمیمه نطوله اشياء و خالق الله نا غیوه که دخوه تقدير وشه انسان مجبور شو او دخوه و دبرو خالق الله وكروه انسان مجبور شو مدیابا <متحدث> کی ثواب و عذاب کم دیکی دی، مد خوضم کم دیکی دی مواند در خبر خبوتا که، و خالق کندشی، خالق کندشی، سربا سکی دی، دا بایتری دی نگتی بیا در مالی زیترا جاسلی، نای کاسب دی، کسب قید، لها ما تثبت، و علیها ما تثبت، او کسب ست ایلیشی مکن دی انشاء اللہ وقت جانیم قطورس کو استاز جیت سوئے بے کسر دیتوئی چیفا اسباب و آلات و آلات و آلات سوئے خلق بلا اسباب و کسر او کلا وانو شی کاسب و تخبر کسب کی خالق من محبال دے او خالق و تخبر کسب کی کاسب تمکتا جنل او تحقیق لائل کسب سوئی عظمی مصمم لکا ارادا او دا انسان تا اختیار کے نو راستا کی تفصیلات سوئے نو ر كل أو كل شيء أن قال الوان تطلو م تسييسري لغيرال الم أو واحد لا يوط الأحار راوب أنجل من السمااع مع ال ي طربط أسمان منه ح ما أنجد ثالبل أو يصل فررجي أو خدي دا جوكة فيظنوي بقدرها فا اندارید کندی مانی کند فرقی غتر و بفقیلی لگی باحت ملت سیلو زب. او چک سیلاف زبدا زد وادیا لفاظا عالیا منتفقا فوق الما او چک فوقو روالی فرسیدل اون باندار ومیما یقیدود او دهاغی او دهاغی شان تسدور بلوالی سراو سبیندی وسبنی تسدور بلوالی ین عارف اول کی بلاول کله پر سفرت او داول بلاول اقتدار لري نه پار طلب د جو د دې یو ما ها دې ما تای دې سوای د او متا ان جو ما کوزی جو ما منجی جو ما بدل زبرن تاریخون زغرازی کذالک هم برفس بیان یم لا حق او باطل لقد څنګه دې دکذ لهو مثال دی د زبات حق او باطل هم زباتو حتی ضد دے بسیلاب یا یا دا حال اشید خبورت لا تی جفاعا مشتلع شوئی جا فل ما بزوڑ دے اذا قذفو غرما دی مشتلع شوئی مرنی و اما این فعال <سؤال> اللہ <سؤال> خبت طیبی ورکی فاتح بو غسالر صرف سین فاتح غسالر اللہ فاتح شوئی قید بس کل پاتې کې د مخالفي پیدي پاتې کې وګړي څکل کوي نو څه کوي کدا لري کوي در وګړو له مصالقه څخه مثال لا غوري د مثال لپاره د په حق واجبيه او باطل د خدمتيه حق پاتې هي باطل او باطل هي او د زګو لريږي کاری او پاتې هي او زګو اخيږي د لیساب د په پاکستانو قبول چا قبول برقیچا اللہ اپنی حق ناسا او دے جو حق من الحسنان اگر پر خبر اللے وَلَذِيَ سَجِبُوا لَهُ آتُو جِعَوَتَا اللَّنَكِ اِذَا حَقِ حِلَاقِ لَوَ اَنَّ لَهُمْ مَا فِلَاقِ کثابت چیزا جی لفارش کرنو جميعان طول پر طولو وَمِثْلَهُ مَا حُدُّونَ بَلَوَ تَرْنُوَرَ نِكَثَابِت سِي او د دې کیسې منځ کې تا ته معاف ارزه او بیا و مسلوته دvolta په تایید د مس قرباني بخبر او کې دا مجموعه د دې لپاره ناکار حساب او دغه په جهنم نه او څو ناکار نه جهنم په کومینه لمن ان مو دې څلته په دې کې دي چې طبيعي کیفیت درځه د حق. کمن وامن ته شاندې دا چې موږ انده اقه نه کار نه تي به شکان چې حقبل <سؤال> خوندان د لوک عقل <سؤال> خالص. دا یوه خاص عقل له وین. په دې پورشي سګلوشري الذين كلمه الله يبرك وعد الله ده الله به په وایې کردا د خلق سره کردا ټول. او نو موږ مساق وعدین ما ته. راځي ومنه ما وغد وعاد اصرا ویلی الدعلمی چه آباد بسیوه لیسر مولا چه المطالبه که دا اللا نبکئی واللزین سلو مآمار اللہ بی آقا سان چه پیوسکوی هاد احکام اگلیشتی چه حلہ حکم دلاغی فاپیوسکوی رو بانده لکن مونگو باتین کون مانو کون مغییتون او یایی یا کد اخبر ابنا او یایی کد ناکار عبادنا آقا سان چه سبر کئی خرج کئی دا اشان زمال ورکش دی سرن پت والکئی کلب ودفت وار روشی تخکارکی دیو بیاو سمات کئی وعالیان کتی پا داگیم کئی کل کلب اولا کل پا, پا داگیم کئی لکا پر نوزلشو زکاة ورکاولشو یا او صلیلے چھ خلق دمانا تبقا لکا دخل راکو ما نو خلق بهم بلکی او دبکئی پخا حالق من اصیع آبادو تحریث نکالکئی و اذا خاتم الجاری خاله کله نور کوي دی ورته وزه غليمو اپو وردا کتو وساله ولایت هم قد داد دې لپاره انجام به بار دینه ښه انجام دی دا نبي كريم په مدار او په طاقت وي چې د شوارع لاسو کلي حواله ته دق سيبو ابو هر عمر و عثمان كلهم دابا ګرسه او تاسو شماتې واري دا الله واستګلګونه تو وعدونه او که کوي هر هغه شاته الله ویني دا شي په واستې ایمان شو په دې مرانو کې پاره کومه کا مونږ نه خیټه د محبت وغيرها او پښتات چې پزمتي ژوندونه کوي دا څنګه ریډه پر لحبتے. او په ما کاو دې دوا پڅېتا دې ته الله تعالی په هندې څخه پښتو لږ شي او شال خلق په حیابونه په دنيا کې موږ ته یو پیښ او نه دنيا پیر هغه په قبره کې راکړي الا مکار په فیو دبا سوی دمقایسه په مولا دمقایسه کې مګ زمانه د دنیا واي کثرن ټول اللي په موزه راځي هغه یو نه اخلو رب چ پلان کې کوم مودل ده ورته الله پاک د زلی ایمهشا گمراه کیږي الله دې وشو او یې ایمهشا او چاته دات څنګه ترپا چاته چې من اناک الله تجوك والغالي غير اذننا الله پاک وکړي اګه څنګه چې مر الذين امنوا اګه څنګه ويندي وتمن قلوب ذوي المتراين بذكر الله يا الله سبحانه الله الله الله کوي فدي په دې الذي لا ياتيه الباطل من يمينه ولا من خلفه وهو المولى المنتقم فاذكروا وهذا ذكر مبارك واننا هنذكر وندل على فبلي وكتب لا يريدني خاصه يا رب او ستقضي لا يستقل بلا يوم خالد بالحاجمه اجي مخالد بالحاجمه سلو دي او بيدات بده شرح تفصيل غده خصه يا ناوئی مجالس ذکرتے جا نئی مجالس القرآن زمک وطن که مجالس ذکرتے نئی سبحان اللہ الحمدل دام پا کتا نکوا اصل کی صبح من ذکر داری نضام مجالس ذکر دی نضدیب ذکرلہ دیکلامی المعجر اللہ اللہ تیب باستن دینیو لانی خلقی اب باید خلال ذکر انترخلی سبحان اللہ تسبیح والا وصفر اللہ اکبر وصفر باس اللہ دکه چرته دغه زکار وی خبره کوله کوه نه په دې قران صحابه په دغه زو تعبین ته وله کومه ته بده کومه اې له سې کومه کړي دا تفسير شي ووای ثبوت ووای ته امره خدا او تو ايها الناس اېتبعوا رسلکم ځکه چې آرام راولې ترېند لا تدون دون اثم مولا غایب لکن کن ذو غایب دې چا او ثابت دېږي دا ستونه دې د بينا امن دې او ربکم درو په دا خبرتو لغلقی ہاں زانا لیجائے سبحان اللہ وعندہ توشتو قرآن اصل کی ذکر دا پاک سلے قرآن علا خبر شاہ دو ذکر اللہ دا اللہ پایاد مانے تک مینن قلوب دل مضبوطی بس ماں نے مضبوطی کی کم وقت بیست دیرہ دین قرآن داوارو کسی وہاں رکھا کلا تک مال دارے گی احزم قرآن داوارو حر وقتی الوارا علاوہ تا تبختت خالاتی دیگی او دعنوه او ملا من سبحان اللہ واج اصل کیتو اللہ قرآن او خامل او رده او خامل اکره توبا لهم خوش خبر لانجی دفارات وحسن مآب او خلوا بطیع دل اللہ امین صالحات دا سفر او خبر لانجی توبا لهم نقال لهم توبا لهم جب او انا وشی او کماتار انا پکی خبر او صوق پکی بل خبرکی او خدا واپر خیر دی تقسم اللہ دیتا اللہ پر امت کی قد خلق نخداتی شیم اکی دا هینا امم دی قوم دیتا سیدی تاکلو عليه من نزل اوحین آئی لیکا شو اللہ تقریمان او دی انکار کیا دا رحمان دا اللہ پر رحمان نمانی رحمان روی غرقت نعمت وارکی حر نعمت وارکی ولو توي جوار ابدا زما ربي لشيخ دار ضال وضلانا فدم يتهادي وزمار رودا كمکه كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم لقول الله قولك الرحمن مشت مشبك الله موعد ده الرحمن دين او قران ولي الرحمن منده او اللهم قل لله قل رب الرحمن اي مذله الاسوانش او الرحمن توي موت النياني الجمیل ایشی غرقات، یو تر جماع، کیفا؟ او بل افتر جماع، گنو خرق ترسائی تاغنی اعتماد دی، ای جمیل موری، ادلاف کیونه، ای نوسر تعالی، ای نوستر تعالی، ای زمان غلوه، و ایلیه ای درجی، ادلاف زمان و قصوله، فیوسیبنی اللہ مصابتکو و موجاہتکو بدل براکر اوز دقران صفتو، ولی انقران، قرآن، که یرشید الستو، فترشیر زمانی کلاف، ای اگلوه، قران فرمان لستو مراتب معنا لغوی دا قران علی پرګه مومکه واخہ کیا د لستو کتاب چې دونه دغه دیشوی یی مقصد بیان دي د قوان د قران د کاثرانو درایغتی دی د دې قدم کیا قران دا سوی چې د رسول کریم د هغه په منځله یزمه کپښلی د کید او ولی تراواته چینه یا ته دمو سره خبر کېږي دغه قران به او خطیعت بیل ارزو که دیت باقی زمانکه شکت و جولت کنها رموینا او کلو بیل مرتا علاویسن که و جمعا نبول ہیں دا قرآن با دیر لکا لگا لگا لکا حاکا قرآن لیکنی غایت مکسوا فلنکویل آجا بس قدراللہ دا با انتهاوا فلنکویل آجا بس قدراللہ فلنکویل آجا بس قدراللہ بلاللہ امر جمعا بلکہ خبر الله تسبا دے کڅو کینه د مسلمانانو د توګهګرګي په لاره کې اسې لنیه عامه اېمني ښکار شي یا مې دې معلوم کړی ایماندار په فلم یعلم څو د مخیان او بغطي لفظ جرمد ال و مليت تلکماه علم یس افلم یعلم الا يشاء الله و الله راده کداه تل کټورو لیکن دا الله را ده ولا يغمدين كبولهم استطاره بكادراني رفيي بنيك بغل قتل عمل بانشكم كبردي قارعه تنجون ان عذاب هوا مصيبتنا تزرمه تنغي او تحمل ذيك وقري درين ذيك كبنته يا الذين قلت لذيك الله بسب الله مرسكي خلي وا دي ثم خصتم سواداش بيسم سر جماعه الحاق بذلك قضيه شاقا موجود دے سوکداد رقیب محیبن دے اللہ کل نفسی پہر نصفان دے بمعا کتبت سر رہا گئی نسکری خوابت نمتدار آشوا کامان لیسو کدھا لکا پشان دہاگو معمودان و باطلہ ہو شاقا داتی نیشی کولے و جاوی اللہ شرکا قل سموهم نمون والا تینمون لیم عم په دې یو یا تاسو الله خبر وایې به ما لا علمش الله کی خبر نه نه پرمکه کې چې چې الله کی خبر نه خو دې کې هم نه کنه دغه الله الکه موهيبه چې الله کی خبر نه مېش دي نه به دایلم ورته نطي ته ماګو ورباله راله یا دې مصمکه تفسیر کوي نه باندې حقیقت نه خبر دی دغه دغه تفسیر زنجی کا پورا متنبیره ونه الف یو تور سرای نه شمسین مو نیو تین سعودائی نور وه تکتور تقوی سوت وې تکو مګر د تو سپینته اته د تکتور و اجازه کو ته کیږې دا خبرې یا فکر سړی یونا باندې د چسې په دکاتو مګر تدویر د دې شرکونه ونه وصد وان سبیل وصد وان سبیل خلق بنده دلار نیر اصول چا اللہ ازمراکی داگر دا پار حرایت کون دیشی دالی دا پار عذاب دو پر دل دنیا کی ویعیقی با قیتی جبا نو بسیع اتوازی او عذاب دا خود برہدیر سخت بی لبو ایجی فارا دا اللہ دا عذاب نیو واقی واقیم یا دلی کسوا نیو واقمان حفاظت وقایقی قایت حال دا جنب اگر شو علیشت لغت کی پرسبیت ویلش مثال تم ویلش شریران داین او کولا دایمن و راته مشرئ و زلھا دایمن و سور ی هم مشرئ نه سور قدمیه دنیا کی سوروی نر پرایشی ناس او دامه صبره زل سورشی او دا مطلب اयाम از عزت و بقا ها او دی نه دا استيانه تو نشته وکړه ها داون وځل له ها داون دا له ان جانب متقن او ان جانب کاهودي خاطر څنګه ورګي دمته کوالتي په چټک لګښت او په لحظات باید د دې قوم کې مې په دغو توكين کا ما کوي ناشيره و با سله کوم چې د الله تعالی ای یی یی یی یی یی یی یی یی یی یی یی یی یی يلي موږ اوط اپ کالم د رماره دوله امامو د انسان څخه محتاج کیږي چې په موادو معامله لري نو دا یلي دی او ویلی ما دا حکم د قرانه او عربی دا حکم دی طواله او عربی حکمان ته دی حکم حاکمان په حکم دا او طواله او په لوګې عربی اګه تعریفه پاشا کلی پسې دا ورته ايران نو استفاره مالکنی اللہ این ولی پیدر سلسل چاہے وَلَا وَاقِن نَخِفَات کونج وَلَقَدْ أَقْتَنَّا تشتا پیغمبری اندر پیغمبر پتا چا خذی نوے پوشی پیغمبران کیو خذی نوے بچی نوے فراکس کلم نتی اللہ پرمہی خالتی موائقہ خاما خالقیلنگو رسول دور, دور جنسان نتا و جہنلنگو اسواجا داری در پرمخذی آگی اس د پیغمبر خدای دی هغه ولې ځاني دی د تلیکي نکات دي مختلفې لکې لوګو مستخله داو ته پیغمبر خدای یو خدایانه خبره غره خبره پټه نشته پدین ځان وکړه خره خبره پټه نشته دایمه خبره د پد دا نشته د برستنې کدي هغه خبره خدای پیښې چراله د پیغمبر خدای خلقو ته ورسېږي خالا خبره دې رمبا دې رمبا دې راځه شو دیري مدرسې آره کور مدرسه دا مدرسه دا مدرسه دا مدرسه با دې خبره سره کوم چې لخرڅې دې په دې فکر نه دا دې نه یو لیک دا خبره به دا خبره دې خځدا دا بل بل دا بل توي دا مدرسې شي دیر نکاتی پکې یو نقطه پکې وې په پای لانه سام من شعبهم ان الله يحفظه راضي في الساتر كيف عمره يا خزران بل دخلتي وناقله في خبر هل بني رخه لما حاول نجد بانك سريع وجهله وهل بني رخه ما قدر نجد بدي و بدي تساء قبل تجي هل مويا او ترانكي سريع اللي بانكي وجهله ده ناكتاس احليك متعلق رو دولي بات تماريش بأشياء بإلحالك تقصروا كي يسالحي دسل يسل أغايد أسي شيء دسل شيء ذات شيء ذات شيء نارك توليك أفري دابايه تقاضر وناهي كمارويا تالح فرزار ورشي او انزال نصر أسو جامعة وشي لنبرش تيكنا فأس كذلك عشينا فقال لا حاكي دي فالذان ترسوصا ما اي فقط صلنا جميعا نا. ورميان رتعانو تي لبوتي بي تزاوه دي سيسا وعدك هماني تغمبرن شكنا وبي عدم لتعالي وكام موضيشن بولا غنشري ومين اتنه داداغي جوابونا شو ترشيو تغمرا نمكي وعدك وده هماني تغمبر كن عدد منشي تغمبرشيو كاعدم بابا وعدمين بجودة دغه دغه دغه دغه دا موږ وکړو تاخدای نو ولې دغه مسلو پکې وه ماکان رسېدل کته پلان کې مو درسي د ستاره څخه مو مزمه الا بسم الله و در الله پیدا دي کله اجل بعد کله کتاب دی دا هر کله پر کتاب دی چې شرایط د پاره کتاب دا دي د دې کتاب دا دي د کتاب یا الله ماشا وائيه ملق الله شرمسوکی و اسکو تو باج مضبوط باج کی تاریخ کی نہ خبره بل پټګړی داخلوچ یا الله زبر زخم ما نه یک بحثانداوی داخبرې باندې وایم هو ملو کتاب د الله تر اصل دی بثلا وبضغطه مسل بخو اليوم قلنا وراني يتوضع ضغط الابريق بخ بعد الفوذا ذكرت كتاب يريد كتاب المح والسباب ديوت المحفوظ ويطلع محفوظ اه شيء مش اكيد ومو اصطمانا ديكور رواه ارسطو الى لا مح والسباب مش تو اذا ما الكتاب ده محفوظ مش تو اذا اصل الكتب دا څه بل څه مفکوس کړي دي وایي مأمور یانګه که څه ووایي تا کا بعد هغه وا دکو یا په وافف یغینه مکی نه پاپای نه مالګه فتاخو رسولی استار یال فقال جواده استی کشن دی وایي زګی ساکه تا ولکو آیا دې ګوري چې یو دته زما کتا نه مسلمانا لگی یا وطن پا تھا کئی جابل پا تھا کئی دار اسلام پا جوری گی دار نزمکہ کمی گی یا ذرہ دار اسمکہ یا علمان اشراپ پا کمری کبرا پا کمری علاما پا کمری دار پا کسر جملہ پا دے پوچھے عبداللہ ابن عباس وحیل حاج موسیٰ و ان انتقال عظم او تو اشراپ ہے و کبرا اور حاب العلمائی ہیں پوچھے دار مکر نزمکہ کمی گی یا دار کفر کمی دار اسلام دا خلطا که تند نکو اونا پرسنیکنی لا معاقبا نشتی رانونی تیر فاڑتا کم دا اللہ پاکو معاقب تیجنی من یکر عل الشیط وطلو تعقیب ما یو خبر اکرنا بس تیران که ما یو خبر اکران بس ما یو کار که یو خراش معاقب دیتا او زمان کار را ری دا اللہ دا کاروانا ونوثو کنشی ولا معاقبا من یکر عل الشیط ویبتلو وحقیقتو ليشيبوا غانوکه ب دلونجه د پخلوه الله <سؤال> برحتا کومه وقدمه الذين مقدمون ني قبليه تدبيره مكنه خلقو طيب الله المكر كون تذم الله تردي اثرهم له الله په زکه تکلیف ابراهيم له اثرته قوم الله کلي واقب دي حاجه کي بر نفس داغي تقاضاس د قلب شانه اضافت کي او دشمننا بدل وکي وساره کوفارو کاټنه مخبر شي خان جام بسری واي کا تران ترسل دی واي کتاب اللہ شیدم بین الله قران غواست غما بسکی او من حمسکو صدا در عین کتابی د قران اله مترشتي صدا قران موجود دی په لیکوی دی د بل کتاب نشي جوړ دی یا ال کتاب دنه کوي اونی کتاب دنه کوي بیا دی هغه سورہ ابراهیم شروع کو و اذا ما قبل ترا تلیکن امتحا کتاب دا تاکن ان کتابو کتاب سفت کتاب سفت دلتن کتاب سفت یا تحرکل در کتاب حققانیت او توحید واضح شو نکتاب منزلنا ولی تخرجن ناسا تد دی کتاب تدرمان دل خلقو دلتن وارا, وارا. دلتن او مرکی کیوش الله کتاب لیکن حکمان آردی حکمات دیگران نگو چھووو لی نا پا دیکی اوی لیو ارطون زیراح لی يا فزلت شين ديو كنل شي ماكنه سنين يا تي بي ياك الله بسم الله لا فزت بسو ذا هر كتي بسلم يا ويل ما كن لا ناتي بسلطان الله بسم الله الف لام را كتاب هذا كتاب لغله ممتاز شوفه خلف بتزورونا رناكا ايسنا تي نمبر تکي دکثر پرحاصل کا هو الله باذن ربي بتوفيق من رب العالمين وز داوی بل بحث کتاب راي و پکې دا را افعال <سؤال> د الله معلل به علم دي او کنا مبال <سؤال> خل کويده الله لا قال او لن يشتري اذن تقيشتي ولته ابن قایم واي شي مګر ځکه لا بولاين چې کتاب ده او راځي چې متيح لفظ راغلي دي چې داشتي با ته بیا دا جو ابو نم کوي چې الله فدي حکمتونه استو عل الشتي هم انا پایدا په خلق راځي لاي دي غورور ستایل شيو ان ذا الله هو الله يا الله تجلبش نجابه او سوره الان الله غفر له ما بالسماوات الله فاتح السماكين الملك والملك او صاحب السماكين او ان كاتنا على كتك ان د عذاب صح ايا څنګه د دې دنیا په حرکت او بندریخ هلک دلیه د الله یحو نق نوو نبی الله او صراط المستقیم دین الله او تلقین د الله لا لا وجن کوواله سو چې دین د دایې یكون مېرس صدو ایله له سنین یستبیل و زایغه غیر مستقیم دین د بلبخی له الله را کوواله ويبهون الهای وجا دا سندی په ټیک له را و ما دا دی آیت پا ترجمه زندو پوئی دنگو تا سپوئی دنگو ایمام بخاری رحمه اللہ دا دی ترجمه شکلی دا حرکی غمبر کی کونتا ندکھونک جب اولو رسی دایت پوشتا اویتی غمبر غلالا پاسی واندگا حفشی واندگا نگل آجو اب کو او دی آتی کو باحتی دایتی تیشنی بید آگی نفس ہوئی او امی خالدی وجنیرہ کله شو دا اوس دا ای سره تنا ان حسنۃ تن عندها حبشی ته شو جاده ډوره کړئ دا ان جاو سره له څورم په هل په حیه هل رسول معنا ډوره ته ورشي تاسو ته کې شو یو پیران باندې ته بوله آ په کې مولا سره موږ د افغانستان نو راته جوړه اصول اغه قواعد چې مونږ شي ورته وګورو د کتلک یم په پوهېږي ورته سموي دا قواعد چې مسلمه د قومه دي دغه زو به مرګره ني تاسو مونږه کومرګره دي دغه دابې خبر الاول د ترجمات د مستنط الجنوب عربيه سنه کتاب خبرته موسو چاني کتاب چې له وخت نه کیږي کتاب چې اسمان زو سره اي دنیا طالب جته دګنه مې دا خبره کړه چې د ټلفون دیو عام علماء دا یو څه مې دا ذکر شي شي قائد دادات په دې زمونه کې په نمبر برابرته او زميناتک کوم دیو خاط کوم په برابرته دی خدای خبره انده په نمبر نور ځه او حياته لم تحتیها حياته په شمس اسلام muslim او اخوان muslim اځین آدم قوم muslim muslimي احمر ولدي مجلسه عاد برسول <سؤال> كتاب موحد حكمت واجبات الامن في ذلك اكو طهارة دغور ده يابا تجي تجي ته تا تي يندي او بیا قران معجز دي حق كان ادبيه ودار ترجمه عادي لوكاء لا تابع نبي الكتاب شي بولا او كذلك اكو شي حالي او حالي معجزات ياك مكان مجبور او ایمان او على الحاجة الترجمة تتضعب بذلك تتتنين فتترجمك اكي لا ترجمك اي بلا باقر مخبر آمرا امراد دا قومنا كموراد شدا مخيني خلق نماثلنا من قوم من رسول الا دلسان قوميش بغمبر اول جاعت وردين دسو ولشي لأفتر شوفا منتباعا في فدوكنا ابعد بعضهم عني كان صار انه ظلم كانوا العالم مغاض بين نفسي وقال المتكلم الافلام بذلك اتفق ولا اتفق بعده بدايه من سماط البخاري طول الوقت لو كده بس طالما حاجات خبرت العرب النبي صلى الله عليه وسلم زين في سوق رمالتي وذنب اكتب مقترب جميع الاجرشين دعا فكي اختلافات او کہ هايو كتاب معجز نجد لجاب خلق ايمان تا مجبور نو او او شهر يوم مجبور نو اخ بغالو مجبور نو جا مو كانت اولاو سرينت دا خبرة دا يا راكو تا قمرت اول راشين دس بول ما ذكر بالواتين تو من لغات خمسين لغتان وصدها تلوغ تنظوف لغات وانا قلع ابو الشام اللہ قال انو از اللہ ورحبا صحاق وی آئے پسنو او خبر و بیاتو دنیا رسولا و باہر تقلید دا خبر او ترشید و مارتلنا سی طبا مارده رخا و مانرسل الرسولا تسنیلی ننو نماننو الگر فا ترشید تاریخی اللہ مغر با کتاب تاوسو فا لغت تا قوم ایسا پیرنبر خدا تایر جاکیر نستر أكارين الخطر عام هذا في غنبت المسرساني من جمالات الله سفد الله الرشيه لا يكشب الله الرشيه قال الله جرور خامن حكمة ولقد أرسلنا لجنة من موسى لسلام بآياتنا كورسا يخمسرا عن أخر سخما مكلاوبات حتى القوم لتعرود كفرنا وجهارتنا إلى النور ناعد حقا وذكرهم بأيام الله يسيحة ربوغة أيام جابانيه لنعمعيه بلائه ترغيب وتعريب وعزره بیشک بدی قران کی آیات میں قدرت غفره اللہ پہ والی قدرت علم حکمت لكل صابر بهذه صبركم شکور قدر ثور کے بہن محمد اللہ سبحانہ و تعالی و اس طرح موسی اس طرح موسی کے آپ کے سچے اخلاص سے نظر لکو لقوم اذکروا الله عليكم جاءت حان اللہ تومن من جن لازمنا الزون کا تو بچ کے پرانی سنوں زبحا کہو لئے زامن صفحو اصطحونا جندی بیپاتی کہو لئے نساء کن جینا که اصطحو چلو نیجی نیجا بریخا جوری یا کونو کنحاک مادون دانی مصیبت تی پلے پوشی وفی ذالکم پلے کی ولاؤ المصیبت تی من ربکم در اصطحونا حزینی لئو ویستا ازن ربکا ربکم آوکی تی خبر ورکر اصطحو لئی سکرتون کتاس اصم یک شکر لگوی ويلوسا كتاتو كفر کاو تاسو او زموږ ته ضروري الله د یک بې قرواه تاسو ته کول ما او تاسو ما حنين استعاله شوی االلهم ياكم ندير تاسو ته چې د مخکنو خلکو یې سوي مسلمان او کافر وایي کوم دې اځان دي سمو ځان دي ولئن دایم اور په پسې لا له الله داغه واقع شو دې الله د پېښې مسعود فجاءت تقولوا فانت بيرمرد لاط لانشيو دارو لاط لانشيو دارو لاط لانشيو ادم بابا دا ادم اسماعيل السلام فكثرت ترندي او لا يكون رغم ديما مطلب دعنا تقونوا ان تسمعني خل كيفنا داري رجا معلومش الله خبره ما قديقول راجل الرسول دا خبر کو چپش چپش اشارو بینی ناسی تی دام اولا شم یا یا اقف تلاسون اخفر دائی پخلوکی لاثن نمولا داشت او یا خبر دا حالی ردو ایدیو ردو انو پسانتی اقوائم واقعا چا کنیتو ساری دائی پخلوکی دامان مکوا اشارو توقع یا دائی نفسونا یا دا اخفر لاسون ایو الرسول ذلك استعمال الاشعار او لا ثلاثون وذلك وقال اننا كفرنا من كثير ما وصلتني طيبه في شيء ايه انك شكي ما دارت في ولايهك في بلاد امريب ذلك شك اذا شك شخص السوق في شايلاء يا عمر بن وحدت الله لا يغار في شقه ده الله قد استوال كده ده اللي مشغل السوق مخاطبون طوعا في عباده الله كل وقت كان البحث كما الله سبحانه وسبحانه يدك باطغري يا كلكم تعصوا بخير مين ظلمكم بعض بناء ونستاذ ايه باه وما عدى المغالمي وحقوق العباد ده ا في الاسلام هو التتوي بناءه موجوده عندنا محدثیت کو ایک پول ختمائی ان الاسلام آئی یا حدیو ما کانا قبله یو جبو ما کانا قبله پکشترے حتی جو مزالی کو چاہی دامین پر یہ بیانی دی چاہی دامین پر جاتی دی اکنو او او ار اخوش پر بیانی دی یا قلقم زنوبہ کم اصفو قلقم امباد دیو حقوق العباد من حقوق اللہ اصفو قلقم بیان دیو اصفو قلقم بیان دیو اصفو قلقم بدل دیو حسنًا إذا بحر وعلاوي بعد تكثير إذا إسلام نقبل بمعاشر إذا إسلام نبغت ولو معاشر بسواء كويدا موزد باركتا فلوكي مقلتا إذا جي يقوم نايا تاسو مغربن يالين زمون قلتين تاسو كيسا قرام عائل <سؤال> من غير فضل أهلكم وضعه ورسالة تريدون أن تفضلون شتاتون وقفة أما كان عبدالعبون فلوكي يوشير دي أن لا ما مظهر شر مقرفيه تبصلي مظهري وانا كانت فناظه او د پیغمبر امام د او د کان عبادت دی د ویلا د کان البند کې دی او رسول په تطیق روانه شو کېږي په دې نو دغه څوک ایتنا د سلطان المدير او د کان عبادت دی د وی د خلک نشته غوښنه خلک پیغمبري لاړ مرتبه ده د بنی آدم چې باندې مرتبه ترلاسه کړنه مې او کانا ایلان دو مرتبه ده داگر دا پارو چطر مرتبه دا خدای صاحبیتی تناشنا خبره دا دان پر جو خبرن ایتا سو پسکرمونه اما ای کانی آبودابونه رازمتیوی تاکو دایی صاحب نو کالو مسلو او رسول نحنو نیموندر اللہ پشن مگر بانیادن مستاو پشن تیر هر رسولی ازت انجرن نو بیاو ایلی ولیکن اللہ امونو اللہ احسان که علام ایشان پچاچی ر وما كان لنا نرجو قد انذرتنا السلطان ذلك بري الا بذلك لاكنني في رغم بت موجد استانا ولذا هرغم بت ما راسل واالله بالتوفيق فالله يعتمد الايمان وما لنا بيته رمضان سيبدل على ما قالونا تفشانوا شوي فعالیس کو اللہ اعتماده ساتھی موت اور انہوں تسوکو اللہ اعتماد کرد دلتا دا بودھر ایتوارینا یو علم وقت مستقری کی دعوان چی دا ورجی نشی چی کا نا یو نا اوگے یو کاتاکی بولا اداکوا ہے وزن ومالنا انتوکر اللہ اول انکو تومی بکبو شرکم وازاکم انا دیر اخفر پلاش نخوا نتبا داشفر خطیرہ کی بل ارضو تذلوني انا بالذردائي انكتني فاكبو شركونا ولا مقفل احساس الخباري ولا مجرد نتجه بذل ذكا دورو دورو همارسو كمينشتين والحمد لله على ذلك او داني شاء اللي شاء لما قل يجيلك تريخوا كما قل لي بعض تقدبه بعض تقديرو دورو دمتك بينهم لسا وايسا عدران رسول قلتا ها مخابة صوبات تخفل لا او في ملتنا يا زمجين تبوا قصراتي او په دې حالت باندې مخکې موږ خبره وکړه چې اود او په معنا کوخه هم یو څه بیاشه موږ وویل چې په کوم په تو د جګاو میکنه يعني تغليب کړو دا قوم او د امرګر ایستل حقوق نه دی باور تاسو په دې معنا یاد او معنا ګرځي باندې ما کې گئیبا کې گئیبا زمو په طریقه باندې دا نه چې مخکې زمو طریقو او دا عبدالله خبره شکر البخاري واي, فيغم فيغم بخالي واي. او پیغمبر خدا پیغمبرځه زموته فقر البخاري نه په اول سر کوي شي نبی سم پیغمبر شو نړی په ځان یاري کړو د دې ورته واي په دانه ورې انک لتقر الزائف او ته تحمل قل او ته دا او ته شتي ته الله تال نشو زمایې وروځي ترزري ورقالته چې او داخر ناموسته تجیبیل <سؤال> جراغ اتالا کیا را کنس سوان دی استاق لپیغمبر ازغور را گلے ما بستا مرد خیلو خالق بڑی و باسی ما بو باسی ما بو باسی او کلن خبر چاکلی خرق اندی پریخو دیخار تیل کلی غزت لئی کهو رکلی سرق وچی پیغمبر شرن خالقی لیو خیلن لکن اردنا اولکا عدن نتیبی اللہ او حاولون اللہ و حدن اینو لیکن صالیمی ظالمان بطراکو او تاثر وقرار رکو پر زمکی من بعدی پستری را او ذالک ادا حکم چه حالات جو اسکان بے لیمن خاپ مقامی سوچ یریگی بغضریدو زمانی زمان پر مکی موقعی اللذی یقیقو بیلی ریبار عزیل وغضریدو وخاپ وعید او یریگی زمکو لہ اللہ من زمانی دیو اے غماران فرق ببرو پر اللہ انتیاء یا دې قوم یې چې برابریا کوي سن توب الله تعالی یا دې چې هم برابر ویلي او یا دې قوم و خذا ما متکل جبار هر زالم ان دې قوم دا مقابلہ خړه د له جها د ویلي دا رنګه امر او فاطمه ای فاطمه او څوک چې ویلي کی هر جبار ان دې مخالفته ده ویسکا من مائن صدیب اوز کولیکی پر دماندی دا غبونا چی نو دی مخصوص رغم یهما صدیبی چی نو دی ما یسیلو من اجساد احلی محمد النکاب والرزی یسیلی یسیلی من فرود الزنات و الزوانی دق خیلی سو قید آدید اندامون نبایی هو الدم والقیخ نمو اونیو اونیو یا تجارو گوت اولس کی ولا ایکاد اسیبو نزدیننا چی تیری کی دوم ت ویعی الموت رازی اصباب دمارد اقسام دعا مرگا رہے من کل مکان دا حرب وما غمی مرکیجون ومن ورائی دارین مخی عذاب نقلی بلعذاب دے استخددین اخواب ومن ورائی روز تدرمین یدیم حکمت چپچا تیزلیت عذاب روانی تیامت یاد دردک عذاب دا قیمت نا اخواب بلعذاب دے دیوش مسئول لگینا تفعود رد حال دادسان تکای دا اعمال هن دا غي اعمال فضي دا يان اعمال دا غي فضي ناغد دا دي كرمال لك ادرا اشتبت به ريئي سخط هوا فراشي او بيوم بروكي عاسبين كسخطة اللو تنكي هوا وانا زمان هوديا اغا وقتا لعرق هوا اور زر دره هم وسوکا اسننم اور رضا حوا الیۃ کدا طورت کی حوا الوزی ما وسا وتی او تعاقل لا حاکرو ان ما کسبو دغه فکر د دنیا د اعمال علا شینه کو یشی مدارث یا تخلو عذاب د نشو کی او بعدا غلطی لری د حق ان پرګری الله جل جلاله اسمع ونظکا د حق سره کله الله یوشی تاسو په کتن کې تاسو د رحمان او د اخرو الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبراذو قارشبي متاجده نمازي خبر روان نه کېږي او قال ذاتي مې كنته وبو انسان په دې جار متکبران اننا كنا تبع المستفد فلان تو من الله دا د الله قال له دي دا متکبر لو خدان الله قالا ته مشي سواؤن علینا عجر برابر دی پا اومانی که تاریات کون اکه سبر کون اومانی محیط تنگو پر مخلط بشتی تدی سواؤن علینا عجر بینام سبرنا که مای سواؤن علی اعنزرتون انزن که مای اصال جاکوی خبر مکلیوی یودا چه هم ده سر والی او سر رانگه د کلام سواؤن پی مقدم شو نمیده علیت استفام تخبل مانا ایزاق و تسوییل پر لگی جایم نویلیو استدارت اس سوائن چکن دے شید تیر شو مستقیل شو اجاز اجازی اینا اپاہل دے انہوں نے اجازینا او پیل دے پیل پاہل دے مایو سوائن علینا خبر دے اجازی اینا اتباہ دے مائن مطاقی علتم جوابون بل من سوال کرے ہو ام او, او او عزید اصر یا بدائی یا بدائی او دلتا استیوات ہوئی جو شید ندی دوارا بلا ب بای جزاینم صبرنا فلپس کی تیل واقعات که مسلبی جذب ادمن او صبر دمنه متاثر شو تعی که فپی تروسی ای ها متجدد وکچه تل ایمانات سی زمانه ته پرطوی زمانه خودی عادی دکی ای ها یا ودا ادو سو من دیشی زکو阿拉 داسکی خام په کله مهارایي زکو کله مهارنه دا زکو تاکید څه دا د ټولو دا هم په کله حي هم څه وایي نه اره څه وایي چې فان له سفارش نه دا څه څسورې هغه چې مې دغه اعتراض نه دره او بیا دیوبونو پر تل کوا د تبایدي فارزه کې ده برابر د ځمنو جوابونه او سفر دا اسم مصدر په مرفوش الخدریيتي الفير المسؤول بالو لنهوزان دسوتي والزمان فحكم بكل مسما وعنوزو الام قد يلتاني تيبهام ومو تسويتين لنجو مخبرشوة وكال نقل الجزيرة وصبت عليه السواونا عليك آر حبر الهيالي لعنوه مالا نمحيزا ندفرقنا وقال الشيطان غير الشيطان كي تانتيني جالا تروحي خلابتوني وستقوهما عندما عطبعوا وقراعوا لامتو ما قالوا بل برصر. دتا اصطور کسرابورسی سوگ زنم لما قلع امو هلکت سپرسلشی قباری دلتا نقل که خلالی مجرور رویو ان حسنی كامتی قامو جیسو خطیبا لامین باری من نار دویو رو من بارده جیسی رفاق او دیگی این اللہ وعدت موعدل حق این اللہ سبحانه وعدت موعدل حق او فاقیس وأنجزكم ووعدتكم أما وعد القرآن فقيامت نشتی ایک حساب نشتی اثرات دکې سې لږ د بوتان کې کوي چې پارسو یې ده دا ووشتنه نو چې تا پهارا شو چې پارسو دي نو دې الله وعدکم وعد الحق الله تاسو وعد کړل او توقع کوئ او انجزكم هرته ورته ولا ما هم وعدكيو وداختالي فرقية نكو ووعدتكم حقية نكو ما هم وعدكيو كيك خبروا ما هسته وعدكيو فأخلطتكم غاقين ما خلاب خبروا يو ما هو خبروا سنتيو لم يتحقق ما أخبرتكم ثابتا شوش ما تستوى ودها تزيبو نتزور جراروين. وما كان ياليكم من سلطان زمان فتتزوركم خطر شريك يا مزور اِلَّا اِنْ دَاكُمْ مَا سَبْدَعُوَىٰ تَبْقَرِوَىٰ شیخم خالا کوئی پچا فیریان را دی دوی داوی محکان دی آئیتون سُبْتَانِ شیخم مخکی ما ویلو شیخ کم کسان کسود خوری انده قوا نوسن کوتا کیه گی انده کھاوشن کس شیطان دے بات حواب کری نوال تلویل کتے دلتا خوشی نیچ دی مای آگا دل دنیا خ پست جب کمی زما تاسو اجابت کو په من د منځ زما خبرونه دي اوس په دې کې د خبره بلم زما یو قديمي برهان دي منږ ته خبرته کوي قبل ما کوي د تاسو خبرې او د مخالفي خبرې په مثال له دې چې شته رواني جاله رواني په دایک نګجالي د وجود په دې دغه وخت کې دابو سره دي او د ګوري غار پر اوس سند پر نه کا سند او لاند یوصل زوري برامل لکه د اوغه ته ډېر دا اوغه د زی دا جربند لکه څنګه چې یو بریا کج نسو زوره په دې کله د بلغه وای کنا کله کینه ته دخلکو تجربه منداله دي په دې پوه زور نو خو ما وای په ځا په مننه او داء الله لخبره زورمو دلائل نوخ و تاس النمو لدى طيبتنا خلاف ماها غبرتك لها دواء؟ تاس النمو اكتريو با خبار اكتريو من دان دي ادواء فلا تنمو اماما ملاوكوش وعدم ولو مأنتزكم تاس كل ما استجبتون لي بإختياركم و اصدل الله باعلاتي ان الشيطان لا قد روها يتسلل لنسان كنسان تدريشته دوی د خبري بل شاء مواجما زعما د نوځه د پيټنه ته صلدي ګمراعي له دا دي ته کومه ځانګړنه نشته وسېق ودلک د لږه دالیک باوی تفيدتات شي مکاوا ما نه متره کوم استاسو کړه تون کيرمه او نه تاسو ماخلا کولای شي د عذاب او اني کفر ذکر زخوا مونږه ګیرېما ته تاسو تاسو شریکو د ما چې په اول 6000 ماګر ماکدینا تاسو الله سره شریکونه غواړئ موږ ته ځکه الله مونږه من قبل عالجونی چې په دنیا ما ولې کفرت بشریکوم یا په فات یا هی بوتان کریم او بوتان جنګ بیا همانه وکړل تمات خبره کړو ان سوالمین او عذاب ظلمانه پرعذابونه ابل د مشمندار حامل فال بإذن الله صحياتهم سترى نشي سلام صلى الله عليه وسلم جوابت في ملايكي يا فرشي صلى الله عليه وسلم ألم كيف ضرب الله وسلم سنوار جاء الله فى النساء كيف اعتماله ووزره في موضوع الله آخره كلماتا من فضيوبة البادر يو خبر دا بير خط كارثياتين تشاندهور تأيباتك جاية خوانهجي خينه ويكي اسوا آخراتهم جلعي فزمككي خخي زاريبو المحلوكي في الارض جری زیر پلمکه خسرې او فاروها څنګه په سمای په درته اسمان کې اعلی فراوي څنګه چې په اصل باندې ابال سمای په درته اسمان د ختري کې په سمای په درته اسمان د توتی ورکیله دا وره او کلام یې یو کله کله hin pate دا کریمه توحیدا ویخي په وجه یې او څنګه په دی دلته مونږ نه کوي او جنيسي او جنه کوي زکات نور کوي ما طاقت د حكومه او ما خپل ونه ولا نه ما سره په دې کې هیڅ لسمه آسمان تهيج اسود او بيانيه نه بصالته کفار په پس نه سره او مسلكه دې حديثن حال د حقبري چې هغه غندري کلي مدکوبي دعوت الكبري د روحو هر احمس الله صل عليه او جو تساق راکو دلشی او اتلیات من اصلحا اتصاف اقصو بوسقی جو سای راکو دلشی تزمک اید اپاسا داسی بودو دلشی تا توریسی تا دا تیعو باسا لیکن اگر جرد کو او دول <سؤال> کو دن نجیلی او رایو زیدن او اسلام و یمان ستا تیاری کی جید دا اگر جرد مضبوطی دیانا ما را حمد کرد اگر دا پار کالا یو دا چون خمیس دا خراب دے پند خراب دے شکل خراب دے نقصانات دیتا برمپر کی راکترودر لزو اس طرف طویب اندے قرار روحبش دیتا او کی جوئی اللہ اماندار و قول ثابت ماندے پر جند دنیا کی هم و فاخرت شکل دعوات وی بخار دعوات دا تنسی سے پسکی فعذاب القبر کی کمر پر قبر کمر کی دا او حدیث اندوائی دے او چنو کتاب نل اذا هوت له ديابت كده كم واحده فرشيه تذوقي سم جوابي ويثبت الله له ابن يقول ساتر الحاكم تثبيت ربنا لما كان شيء لتذيره بالقبر مر بك الله وما من خالد اسلام ومن النبي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض تنوي ما تقني في هذه البقره ولا ذلك نفس فقبلت في سوره ذي چکه لو بخاری کتل او قسلان جو تل پاس وکلا نہ رواي تقابلي عت کوشي ګدين خل افن د ثبوت زراشته ثاني ها دا ماي هذا يوب لازمه ته فار اما کي ولتا سموي دي بني ويلي ن ايت المسنري اجي شيبابوي کوم سنك دغراقوي ساي کو بلاشي ته شي ته کو سکي جما ته کو او ناخ له دريم دي سيورته مال پر دنیا کی معنی دانا چی پر دیمان دا مرکا مرکا پوری پاکشن او چی قبر تاورا تیر دیالتم او داکل شیفت مرکا مرکا ایمام الحرمین یعنیم حاروح حضرت عمر الفائوح بنات قول سویتی بانی خبر کم الحاگی آئی قطاوان دو عمر قرارا پریشنی چی ربکا مابی مکا ما تقول من نبی مکا خبر امام فجوان خلق ت کې شی ووځي چې زه څه کوم بل امام الحرمین دی راته ویل چې هغه ورته ماکو کوي بل یزید په هرو حدیث دی راته ویل چې زه دا خبره درته دا مستندې په روایت کې سندي دخل کړې ده په کوم کتاب کې تعال طاقات ابا خوې جماعته تم سره دې تعال چولیگنی تو نماوی سن چلی رہی کہ خالے میں اسی رہو چش ہوئی ہے تپو سنو، تپو سنو ناپا کی ہوئی حکومت تکاو او تمرا زمانہ ہم سن چلو سن صدقل تخویق پا را پکدام ہوئی ہے اور در دیترہی جو پا را پکدام ہوئی ہے چاہا پکدام ہوئی ہے یہ اوزل پر رمضان تو یا رسول اللہ چاپریشیر اس نماقل پا دے ہی کھوڑ اوز او چې کله کریم لوفاظ بخاري حدیث ولله نو یو سره تاریخ شاله وسیګه د پیر محمد جادي کړي واه جاهدون دي حکومت د کړي انصاف او عدل دي کړي ای بچیې اذا ټول نه کړی زما په قیامت کې سر پر سر پلاشي د پیر سندو پاتنه ده زما خوښه نشم نه سوال او هغه کې دا وې چې زما د پیر محمد راځه زما نه کیږي پرمانه خل دنیا زمام ما انته مخاوخريت اول او ما کوي دابستې يوته پرمانه خوف پايو کله دبن طرفه تي جاي الله ما ده چې تي وینا پر دنیا چې اخرت کوم او خدای الله ظالمان او کوي الله سترګې فلمه فلمه نه ترته کو دي الذين اكثر بدل من الله چې پايو چې راځي نيمت الله شکه د نيمت كفران او کو بدل الله اني هغه بيالا غينا فتح داء الله نعمتونه لتريف وضل وحلو فوقهم او نادي لك اخبر قوم الكور دا داعو اطماني داع بوالي بكورد دا هالاك الثاق ساشره جو حليم دالنتيجي دا بوطا سناكا تقارر ري واجهو اللي عند الان جردو حق واندها بشريكان يوزجو سبيلي جي خالق وبراتي دلال دا داء الله داء الله دا دين خالق وارجي يوزجو عن سبيلي وارتوائي تمتو فيروالي تكستاث وَأَيَا بندگان و بندگان ومت امن تیمار ورده الله کو خپل بندگان hội تشریفا وتعظیما و تانبيه دي موږ کې دي عبادت وکړو او مقوله کوم کونه را نيشتي سو يوقیم بل تليقیم بیا به اقرا ته شرع اقیم او دلتقو اقيم ان تقوو ان الله العظيم ونشيو دائما جواب داري دائما دا خلق دي دائما شوانا وشينو بس كل عبادة الذين آمنوا اقيمو وانتقو او ان اقامتم وانفقتم نبيا بصري اللہ ودك شوانا در اموندنا خلق جزا غینا شمو دو تقلی فت اختار مكي شاید علی کیمو اثر کیمو کیمو دی ده په لا مقدر دی اصل کوم چې مقدر شي چې په کې دی چې راځي ور څن خوور پای کی د فاطمه د خپل ولا فلم ان مؤثر او اچھا د کاپ نو غشتین على خلاء يومذن بازورین پر دو الا المتقین دغه مستغشت د چریس دغه اغاد الدنيا غنشتری د دینه پشتې الله راځي چې بلته اسمون زمکا او دې ته من نمانو او چې په دې غوماني مر خو لپاره اجزاء امساکه استغفرت تاسو لپاره الفل که چې اسبندینه اقبره على طلعه ديال جوایز استعمار کړه الله طریقته دخلنا او وګورئ چې شي دې بدیاتي به اميد الله حکم مساکه سو لپاره کې پی <سکائی> لختي ورته پښلو وګورئ پدې پوسټ کې كتبتو دي ارسي ستاسو څخه ستاسو لپاره موارد مو دا ایونت تاسو په انستګرام د منفعت د فقره اسمان روان د ښځوکی نور دی شتمنه او صافه خلکونه لري چې دي په ونه نن ورځې سمایتي لپاره گیها چې پرانیو جذب د نړۍ په لړ کې پخاته ولر او دلته یې ځینې حرکت کوي او په لټه والنور فاليه على الارضة والسفنوية تشاته رسول دي اوفالك عنده مثل الماء والحواء انظر خبره باستان مشتغي شه روان دي شهر روان دي استاذ فارح شفاء اولا رسولكم استاذه من بعض تفارح من كل ما سألتموه بهار حال شنان شهد تاسه واسموه تاجاوه حق دلتك رسألتموه بي قولشي تاسه هوالي تاسه الله هوالك بي کې کوم شي موږ ورته وړاندې کړې سمه کېرا کړی دا اټمانی دا کړې دي ډېر شي راغلي مو صلی الله عليه وسلم بلغه الله او راخو تاسو چایو کل ماتل العموم ومن کل ما لن تفعلوا بكيروا وتا چایو سوال په خپل معنا نه و سوال په معنا ته تاسو نه لري تاسو شانداو ته مطالبه کوي اړتیا د شي سوالونه لري دلکی تاسو ته او یا نو پته ساکره او یا تاسو کوم حاجې وینځو وین تاسو نه الله تعالی تاسو ښه ري احسان الله چې او نعمت بخښ دي لا پخوها تاسو احسان شي کولی او هغه نشي مې وشه کولی یو څالو اته تدم اشوير شمیر کومه انطاد دغه راځي ځکه کاند برواله ما او چې یو دا دره سلو پینږه وو اته نتي كاني خايسو مش غير براشو ليا سقطوي شويه ماشي كوالا ديك تشمه ديك كاني راين شي خطب قال لي ما نين جو كان جا بوكش دناجي صومره مزوق سابو راه راه اين ما له مكان يعني اذا هذا عادتكم يا جماعه يعني العلاقه تبوتوا ولا تخرجوا منهم يسلم وان من ذلك يا مدته الشمس دام تشود الدور الاول اذا برق من المهم وكل اداني وهذا حتى لا نكتب ولا اصل کلوات داشو نسخه کې نه معنی شمیر نشي لا ته ویه شمیر ته ویټونه شي خو ولاي شمیر په انسان په انسان انت اله زالنده نعمت سره ظلم کوي شکر نه کوي کفار ظالم دي ده الله د نعمتو سره ظلم کوي دا شکر نه کوي او کفار نه شکر کوي دا کوم دا دا اغی نفس او اتقال ابراہیم را بجل حال الگلد آمین السلام دا خبر عدو یا مینکب آبار اغلق خبر تاسو تقریب تقریب خبر کوئی دا دا تقریب ورگر زوا دا کلے کہ ابراہیم دعا کرتا کلے عباد دے کہ گر دعا کریں نوگر زوا دا کلے فعلم زمان کی آمین بے خطرے کلے خلشن تا دا گرنم پر دعا کریں بس یوکه له وګړو امن دی خطرې امن معنا چې نه ییږي تاسو څنګه مې صدا څنګه ییږي نو دا نسبت څه شي شو یا خدای دې سپاین د پاپ نسبت یې ځا او یا سنا دی مجاودی دی معنا دې باندې ییږي چې په شان د خود نه ییږي دا هر وخت دی غستر په نحو مع اليانز انتقار راځي او تل مستعمل امنه دی یری مشکر مې یو یا امن امن واره نبی خطرې کړې دی وکړه خو خطر په هیڅ دي چا نه پات واجبوبني په څنګه مالنه و باندې زموږه ما ان عبد الله نامه ذو عبادت ګراسن په نور باندې خو هیڅ لپاره پات د ګوټو استیمن څنګه وي په څنګه چې د و دوامي په دین کا په دین و الا بل یاو ما دی پوښتنه سو کوئی حازمہ لی نفسی ہی دی جا چاوئی دی سعید پا جواب کی دننا نا دا حازمہ لی نفسی اچاوئی سو کیانی شرکونت وقت اسم دی زاہر خوبنکی خوبتکو کے دی دا نقل قلب دا سمسائی دی والجواب السعید اندی دا زیادہ وقع جواب سعید مدنی منی وکراتی تفسیر بیسترودی جنکن زم یو پندو سمدی اسمت تام بیا لزتی اوبین تبیین بل محض توفیق الله یوم تحجل العلم با س تبیین ان ده چی پیغمبر جنته به اسنه طاقت نشتی بلکی ده الله تفضل کیانی به خیال که اوس کی یا مخه تمام مساره علاوہ تبیات اسمت توید الله لطب ته نیکو ترتب علانی دبدن پرتی طاقت تبادی هم ل زک هو مطالبه او دا نو نه مراد خپل ټول نو وسط له باظنا تدعيد د کوپنا او تقريب د ایمان دسه الا من ذاغ الله استان د وکي الله ديله تعالى وکي ما پسند کړم او ته د الله استان رب اي جما رب انهن نه دشي د بوتانو اذن لكثير د دین نسدي خلک خراب کړو بیا وګور کا اصلادی مجازد لنهن جماد لا یاکل <سؤال> منهذا والمجد <سؤال> حتی فمن تبینی زمان تاریش بجیر فننیغ زمان دے بعد زمان ما زنن دے ومن عصانی شبیزا فرماسو اللہ بکنک محر و آمین بیادتی دیل دے سکوپرن بخلی کے دیشی دام پکیو بحث دیل آزان لے بحث دے شی آیا عقلاً کی دیشو کنک لیشی او سمعن انا اللہ حکم لیں چه ان اللہ علیہ کرو اییو سر کبھیجی او جواب کیجی سوقو ادھائی طاوق کیوں لیو تلے طاوق جرا قبر شکر بخلے کیجئے ان اللہ علیہ کیجئے سوقو ادھائیو ربنا او زماربہ اینی اسکن تو انزلو ما اثوال بعدنہ سر عقبت لوادی پہ یومی رکی ایرزرین چفتل لنا او دارو سوال عند بیتک المحرمی پن اظہال کتیبا لچقدر من اللہ او ربنا اذا ما ربا اقمتهم ليقيموا السلاطة هل تنذكروا سولي دي؟ شدي موسكي دامات لمشي دي مرتنكي وهذا حدث لا مرتنكي مصطفى دي سياقنا دكت يوارجها الزوار انفصلوا ليشي انبيت المحر اعباد دلتا وستقشي نقل كي دي موسطقى كانت تسمك فابر جميب ورن نهدك جواب نلده جواب مخاريش يقول لي داو د قيبه مين سره ثاني ورکړه کومه خلک عبراني م اسلامه دغې زيوش اسماعيل اسلام د دې غیرت د لارې فارق د دی دې زيوشه او زمانه شي وي دلته بلوسي وي مستلم او د دې راګي د مكنه ما کې تا او کی خو د بلغاتي الفين او د غنغفاتي د جمعه او سطر باندې ال سماکه هي سوق نو رو. په کووي کی خو د دې د تجري او په کووي جاروان شو من دي دي. دي سم من منطلقا روان در شاعتن زوانی حاجر او پذر شوید یا ابراهیم چر تذیم پا دیمان یا رکی و لی پریدی دیکی ازیس نشتی و لاشی اگر بیاوی لی بیاوی در تلقا دلی آنلا و ملک قالنا هم ایزا اللہ یزیعونا سم ملکا و انطلقا رای اسلام حتی چاہ اندستان یشو روی و چیخ بیلی و توجیش بیعوی جلوید و لیو اقداوشا تزمتی لا تبر سلازونا نا خیق عالی لا تتکو ربنا این از من زودی جوادی های درانی اندوید کل محبت ممنون دار دعای کرتا دن تا پکی بیا راجع و بهذا تلستبلار باڑی غولات مصوری باڑی غولماران تیو پیان دار خبری کئی ش انسان دیخبال خلع بچو پریدی پا خوشی مایرکی لیدار خبری غالتی ذکر خبر ش اغوی اللہ درتویی اعلا وقالنا عام نا چاوی اللہ کذات کنتونه تری کر نه نه درځي په نبی الله قرتينه حجل نه جلدو دره او بیا دي انه ربيح قام قران يو له توتلسو جلدريو نه كتب دي زکه يو يا تلا تيرم بر خدا او حجل ومامل دا او زبا جهاد لی غضو تنکزا وزا و اذا خلص اللارسا حجل لارسا اجلا او جهاد لغو برسا شامل شخان تپرے خضا مپرے بوم ایرحج و ادیع حاضن افلس کلار باز قرار بسول الانسان یا زولدو و ایلو کی ارزید اعتماد بے قبر جبا و نکلی تا دانه دغه د دې نه مخکاله و د دې نه مخکاله کوه کته یو څه مینه هم دې د ورا د سوه ابویا یو که قرآن د ما یو له سره تلیر شته درې وګوره دانه اس خبرې وکړه پخار د راځي خالا خالا با د خبرې سړي چې ريمي پخار نه زو کو کړه کړه پخار شي دګه الله ولدي زپکه پتی کی فائته لای د پښکلورن په بالا غره دعا د سبن نشته او په دعا کې راڅرستو شه مشاعن ورشان او تطوخله ده تاسو کو نفاعت مرغوبه ترې لای د دیو بنجامو د برلیانو ډیر له وود څخه یې پکې د شان ورشان لږه با دا حدیث پښکلور د مصطفا په دعا کې راڅرستو شه کرشمې ده دکو دا د دې سنت قدیمه ده سم برابر روایت ولا په دې فقره به اسكنته دغه یو د محکمې مآس نو لري خبرې مکروي هغه دا چې په نامبره خدا په خپل د فرد نه په لاسه فکر وکړي کنه یو ځل دا او مائی جامل مطانی و السنن کی ایبن کسیب قریبات که مصدر احمد صنق سحیده نقل کریجی پیرم و القداب اتحار منذکره او کم وکی دیرم و انما قشن کنما صلا سلاطا را پایده دانی هم تشکره دی بیانی اتحقی بی کسیر تشکره شننل لسی توقفه الملک دانی اتحاری قائل کنم اتحاری فراتی ماید ایلیعی حاتی تخوارم سارم جگو لاتی بچکو د ز دښ وړ شو د څه شو مستحق شو زمونه قابله شفه کوو چې مستحق ده شي مینو تاسو ته وی چې په رمبر ته کار کړی وي کله کله نه غوښوي مستحق شي چې مه شيکر خپل نه ته سوي چې کله کله په دې نه غوښوي او چې کله کله نه غوښوي جابې موږ دغه ک و دي دي من مكة مكة او مستاف او دوشکل ایتاییی دیکھ سپایی جو نجوح چی من آئیتی اول مکرہ تیم مکہ وان او بیعی پاکپل او کن معلوم او شدہ گراہات ولے تحریمی نده او بوفو الار مسکر او پاکپل او اسکی او شدہ ایلییی مکہ وان او وی کوئی او استحباق اسوی لزومی مکمات غلط حدث او اختدفی بیدی قول معنی میں ویل <سؤال> او پیغمبر خدا تن صار مون چې مصیبوکو او مصیبوکو صلاه اکبر یوجي او بپا خیر رب برکاته کړه چې کله په دې دي په درسو په ځان کې د شیطان برخې په خوندي مخې مو درته وایي مې څنګه چې سره برکاتي او خیر غره برکاته چې خیر رب ورغ نو وایي دغه انسان ابن علي السوي ابن مليل ماریحي وفي به حدیث کې ان المنذوقات مقالبو مكروها دي او تي من اصر على عبر مندوب وزانو عزما ولمان من رخصتي فقال اصحا من شايفان نزلاتي تاكير من اصحر عام المنكر او من التنجيغي مكة ووكة يسخ القطوية الداعب بالعزب تاكير مستحبش نستحبت الزمنا خشارك ندا تولو مثلا تقفلت الزجع بوا او حديث نساعدين اخلا ان شاء الله نكار بل حلشي. چې یو یو یاده وي او د دې کې راځي چې غانوي دا ټول به یاده وي او دا ټول به وي کله چې تاسو د دې دیوالې ته راځئ ایندې د دې کالم معرض تاسو فکر نیسئ چې او ستاسو کوټې فرېت چې د کومه اې زماره با چې تاسو نه یې نه سبقې کوم دینه بګې اډینه بګې او او مين ته کتابېش بعض نه وای دوی له کوم چې دې خلق ته ګړندې رواني هواي چقرو دې و بي بادنه پنين طبيعي او یو پیغام ول خدای دې ته يي فجت اقل خلق ول تر لکه ميننات دي لري باده فضله حتن او سب د بختو دازني چې حد پر سي او دي دي د خلک وإلا اثنتين جلدتين يستغفر لنا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فاستغفروا وارحموا وارزقهم يا الله ويا كلام ورك ورزقهم من الثمرات من الثمرات اقسام دم يود مختلفه في جبائل من القرش ساعه كذلك قالوا صندوقه بسرقتهاك رب بر아야ه ما تعلم فحق تويهي ويهي بخبره مني دي امر رواه مسلم مستقل تر دستي لري او ستيړي اوس لنډي مو کارمشه په دې کې څو يا تقصير او يا تحقيق خامها ته کويږي چې مخاطب منکرین ويته خامها په دې تا څرګندوي او چې بله وي چې الله څنګه ان فقط ته کويږي ما نخې كم پټاو او ما لنچه مسکاته وتکريم دي بيدي بن مبارک پس بلاد التهاب وما يظا الا ده ان 30% مخنه کوسم مانته مومتم او دا یو چی او معلوم کوم مې ته الحمدلله الذي وحد تعيذ به ربي صفوتو به ربي سمع يو قال كبير مالك الدار ماك برسين ويات ولده ذو الجود ما له شيء قرانه بيان عطا من الذي يكون درجلي ان في بمان انتهاء لقصه شنب دوا لنا بديل اكثر ذليا في وقتي كده اسماعیل عمران کو اسحاق عمران کو یہ اسی انسو اسماعیل جو ہے کہ وہ دے دے یو کم سد اسحاق جو ہے وہ دے دے یہ سد بول زکارو ان ربی بیشک رب زما دسیو دعا من کی دعا جان سنمن لی مو جیو سبمان قبول کر داود کی دعا سن اللہ يرد او پر جو ذکر کو قبل ربی جانبی مقیم صلا یا اللہ ما زمان ز و درو کی جو کما نی وامزقي ابا جاه سما غادي ندعو ربنا وتقبل دعاء ابا يزكوا شي ما يوزن الخبر شيوا توثقيكي هنا اذا ما رب دعاءنا قبول ظاهر ودامن رب لك في يا الله موظ كزمان تكما شي وي دارك غنا والديه ووالديه مور فلاء بام و ابي ويمور حسن البقري مؤمنه اشكان ثالثه فانا بان شي ذاك هذا ورقتي غير خبر فلم ما تمننوا ان الله ساپکو والد او نو حال اصلاب ساپکو والد اب دغا آدم اولا سشیغان والد داغا والدن جوان مومنان جو خلاده خوشی والد و امینین او طول مماندار لڑا تلتو الشادیوئی سخوش علاقه مالا را پختلا برخا نو حال اصلاب ادوار کرده ابراهیم نو حال اصلاب زمان قردن لکی مومن و ممینان او وخا او جنگو زمین او رضمان چه قائم کیه ولا تحكمن الله دا اللہ کوئی گئی. إنما اخر من لا جامع في خبره الله المسلم داريته الله لا تكون ظالما ني غير ان الملائكه من مفات والكو الذين فادوا كصف ابصار من يرى ان تطيب باطره دي برواني مقري باسم سوله متشكي مكي دبرغو رکو دبرغو اقناع مقني وداغمانا دلت بالرد راتهو معتوفا أسناني لا داخل غاخو نخكتشي وليس عبارة دولي لا تدوليهم لهم فسحي تاريطة تطرقهم نظر داري في الزيز نخكتر ورش اللي وأبعدهم غوا ذو ما يشيري هواوي هو من خالية للعقل والفعن ذكا لئمتخبين بي سوشي تايز وأنزل الناف ويرو خلكو بارو اګرم یو را موږ نتره کې مفاهیم دي فورې کګو بده کو د اعتصاص کې مره پروژه او پای د برسلو شو الله فرمایي ولن تکونو اياتاس نوې په دنیا کې اكثر من قبلو کته څه وکسم اتكون ذلك او ولن تکونو اكثر من قبلو, قبلو. ما لكم الزوال د دنیا را داير پیدا نشي چې خوشالته راغلی او وتكنتم تاسو له لې په زينهار کته نه لمرسوم او تبينكم کاتې كيف مال نبی ځاله دې وذر ابن علي يقول مثال كتم سنبنكل وقد مكرو مكره اريد تبديل غير هو كان تبديل تبديل كل وان كان مكرو ذيوم انجاب اذا يعني تبديل ذو كان مكرو يغير شدته والمطالته غير له كاي خدا غثرا تبديلك الله لا بمكف مقابل كان مكرو اذا كتبيل ذا يثور شنو نذكر شاب قال حسن وما كان مفهوم لتزور الجبال لولا شبر كودي شيء وانه كان مفهوم شابه في محافظه مسقط قل له يا مراده ما فهمت شكك يعني رحله مين فلاتحى عن الله من الله وكيف غادي طريق الخروج او رجالك اسمك هو بدلش ما فوقه ما <سؤال> دام استمرت ارض و سامان از مکه التمصير بلد مکه بارشه داو بل موږ دا کنایه داوام نه ده زما که به او قد لا فهم مکه وی دا کلاکیز انتند لكبدل دور دراهم دینار رپور میشته دیورک بٹ دا لوګور او کلا فصفاتو که بدلتو الحلقه تخاتمان فخامی اوگ وطیوها اغمی بادلکا صفتو الشکل مبادل کرو ذات بادلی ریشی شکل بادلی ریشی مکنه زیعته فکم ردلیشی دلتا عبدالله ابن عباس تبدالعبدو يوزادو بیها ویوکسو بینها دیرکی بلالشی غرو بلالشی کند بلالشی یونی بلال بلال لا صراتی ها اوزن کو ولا ولا انسان باست پاکبر کول دیت اسمون بجنبوشی بریاب کیو بروزوشی بخطب دل دیت وبرزوخ کارا بشخالک اللہ روحی وقحاب دیوخ دیتا زور وطل مدرمین آئی ومدرمین آئی ومدرمین آئی ومدرمین آئی ایلی غو مدرمان مقردنین پی وزکرشی پی اسبا دیتا قیدون دیتا صفت، صفات، قیدواللزی اوزا پی غشد دیتا اچی پخبور کچو لگیشی آگواللزی چی با من قاتران إلى قاتران دلوقتي. قمس بيلا قاتران مقتل قاتران ما يتمنى شريكي بأفال فى يطبخوا وطمنا بل قبل الجربة ممتع ترانزو عائده ترانزو اغا تلت اغبتو يستلشي وخان فمن كي خلق ورائي دقا ويكي تجلسي ويهو خدير لي خير تمتر بي بل بدبويوي بل وغر ذرخ لي ندا بدا تغطير يا فران غرزو يطور ايش داقين اخذ وتقشى منه النار فتعلم لا تفاعد فيها ايه تارجزارك اللاها المصلحة ايه قريب اللاها هذا بات كم ذكر شو؟ دا قرآن بلاق دا رسول دي لتبليغ دي ايه لرسول دي قرآن رسول دي اولي النار يا فران ولنظروا به بلنظروا به طبعا ما ينظروا به ولنظروا به او وليعلمو شدام أيها النتيجة سنة دع تبليغو شو دخلق لبارة او دير من ينظروا به لينصحوا لي ونظروا شخصي خواهيو لدخلقو او ويرا ولا شي وليعلمو شمال بأنمو إله وحدر اللع يوده او دير البارة في نفس حيات خابولكي خواندان من غاية برشوه هي الغاية تسمید رسولت امنات المشارلہ بیوخو اگر آپ ایسا بیزائی ہوئی وستقمال قوط المزاریہ او ضلط اکنف شریع شر اس اجلاء قوط العملیہ بخالت متقیان شیق او بیا کہ وہمولا شیق ختم شر سوری حجر و شوکی سوری حجر حضب اللہ اشیق و بسم الله الرحمن الرحیم صورت حجر دیو مناسبت تماقہ وقت تکا دا غی کتاب لگا و دا بی شوروهم دا کتاب لگا جو مطلب شور یا پاول کی دا مجرمانو حالات و قادرت کی دل تا دا مجرمانو بیان د سا حالات دنیا پا جاسا یا غد ابراهیم علیہ السلام شخص تعلق نیو دا غد امبر خلال شخص تعلق اسی تسلی ورکا الاسلام را فلکا دا چکم را راوان دی آیت الكتاب آیتنا دا کتاب دی اور الاسلام فا دا جنس نفارا شو دا جنس کتاب دی اور دا مثلا بستم علومین شکل جنس مستامل شکلی کلی پا جنس کلی چھوڑ انسان او کلی انسان کامل دا آیتنا د کتاب کامل دی قرآن قرآن و القران و القران دې دې چارارې نو قران دې لوڅو چې دې شي او تن دې کا یو اعظم شان قران دې او واضح دې لذيذ ترجمه مونبین واضح يا مقاهده دې واضح قوم کې دې دې ښکار کړګون کې دې په دې من مرکه شکمتونه احکام نه کېږي بديلاري د باتل زحاله یا واضح دی معنیگان واضح دی یا اعجاد واضح دی دیا وی بسی پتر آورو یہ صفت کتاب سو بل صفت قرآن سو دعای پتو جمعید کتاب یک پتر کامیل کتاب دی او بیا وایا قرآن دی یو عظیم الشان قرآن دلسطور کتاب دی و عظیم الشان نفسات بلاغت پلعاس سو دیا فتر دل پا وایا دلت کتاب مخشو پر نامل کی بار قرآن مخشی کتاب بورستش او بیا کل کل کل کل معرب بلہم شي او قرآن کل معرب بلہم شی او کل یمون اکرش پر بل تو یہ دو آیت حقیبین چکتی دا رحاضات کی کلوائ اللہم بپار رسد دا دا آیتنا دا جن سے کتابیں دا کامیل کتاب دی أبداً تنمين بطرق الله يوعد المشان دلتاً فا تنمين سالعظمات ثابت سو دلتا فا قريف لام سالعظمات ثابت سو وبنا من كي أول قرآن دي دا يتنو دا قرآن بي أو دا كتاب واضح ري نو ألتا صفات يتتا قرآن يت مختطر أو دلتا صفات تا كتابية ودلتا والمشي دا كتاب دا كتاب اللي فا كتابية كي مدل لدي بهاي مجتمل لفا كمالاته أولتا او دا یو په تاسو باندې کومه تنقید ورته طالب دي کله ای کوم په ورته طالب و خبر کې دي البته د ثلاثه د محوی چې څکه صفته قران صفته موصوف الوباص معرفت له منکر کومه معرفه الوباص لکتاب په لیکن قران دغه صفه په یب نه جوړيږي دغه چې قران مګیرا اکرته زنه کې یو واسط د قران وسو د لوسی او کته مو جوا بتالی دونکی کے او دا قران کې دا تنین د بار تاسو چې واسته د شی د دینه معرفت جوړ شو بار تقدیر او بحث پر مسلمانانو کې شری ربما یودو الذی خوف اس په دې وخت کې د تاو مخاطب متوجه متوجه کې احکام ن وی وی وی کتاب نوی بایاتو کتابی ده کامل او د قران دی واجب اوس په تخفیض روما یود الذین یغرو بیر ذلی بدو سری کافران چمنه مسلمانان وي او دا یو مت یو قرار کو یو ود اسلامهم یود نجاتهم لوکانو ارمان د مسلمانان وي یبل تفکیر مم وارد سوږی احادیث تی یو ده حقایق چکه مکه دی او کې ګان څلو په حدیثو نقل <سؤال> کړی دي او دین تلګه کوي اخدی مبارک او مجلس وتا دي قیید دنا عباسه کدا قیامت شی او مشرکان او کفرن دواره مسلمانان په جهنم کې د ګونګارل نو مشرکان او چې په دغه علاقه په حدیثو له یو نصيبه شو په جهنم کې بار تقدیر او د ناپکیږي خذل په دغه ځای باندې مشرکو کې راغله خبرې کې د دې رسوګړو کې کاران خپل نجات یا اسلام ارمان مسلمانانو ته دي کی یا په هند وفاق ولا خبره کوي او ضروري به کې بحث کوي چې دا ډېر واقعي خبره م کوي او په قران کې په دې کېږي بل نه شته اбя په ورو ورو کې په قران کې کلا وين خلک رب شي او ربو رب ربو ربوت عبادت ربات دغه کېږي او ربطه کې ورشي ربطه ورشي ربطه کې ورشي مختلف بیا حال فجرده خلاف الفیه او اسم ده او ردی کول توایم چې نام اسم ده او دلته اعراب دا نه 파دا ا بدن دا خبر نشتي لا په لور شو پر ترجمه کې شو کوئی تقلیل دي شو کوئی تکسیير دي سو کوئی طبيب کې راځي او تکسیير ته کم دي کم دي سو کوئی دوار برابر سوکو ریلو کفار ردی مقیطا پا بوئی نوش پا گوو اتان اتا ترنیقی نقل کری گی سوکو مطلع کی عادت دی دیر ظلی بدوس کرنی کل کل بودوس کرنی دیر ظلی بدوس کرنی بار بار بار بوئی یا کل کل پا حوش شجرائشن دوس ہوگی لکا کلا اندابا که دیر بحث کرنی نسبوائی لوکان مسلمین شدی مسلمان او مفرول دو ورد ما اسلام دو یا نجات دو ضربن پریرا یا کلو خرجی وی تمتعو پیدے جاکو دنیا سے ویو لحی حمو مشغول دک دن را امیدنا دو دو عبرو او دخوی حاجتنو پورا کولو ضرب او چکوها بشی دین مالوم سلا ستویعی راستی احمد سفر ساینکل او براس من مشغول آگر ناکار سفر دے دیکھو او ضربن پریرا وما اهلكنا من قريه نري من كلكري او كري مرادقين مباشين دغان دکل الا ولها كتاب منزله بالي او كنديه يونيه ترى معلوم انور توهيكي نهري روشي او ذا الا ولها كتابون دليل قضي سطرشو وما يستنبطه كيريش وسط الكابرانو فيكم خرقته القران بالغلي دقيق الفيه البياني وقال ويا ايه الذي نزل ذكره ايه غفريه اللي جرش قدما دي القران واحد دخل الواني لا هو لا تتبعوا كما قرآن لغا لدي ملك لبني نعوذ بالله لا تتبعوا كما قرآن اتخلوا لي ونائي سالة خبروا دواقعات لو ما تعطينا والراضي منتا والراضي منتا تعطيناك انتو فرشتو ماني كترشتيني اللو لا خلا فمانا مالي ورق فرشتين رواني چا غراشي الله فرمائي مندلوب وفرشتك إلا بالحق منظر في وسط حق حكمت مطابق من فلشتيره ده حكم انا من الوغل فيه حكمت وما كنا ازام منطرين وما كان ازام قويل لا خلق فده وغكي منطرين وهي تركشي لأن لا عدد ده ده شك المعجزة مثل روحة لقوالي اغراشي فلكي مال نوري جان لا عذابه بيه وقالت امو فلشتيره له عدد فمدانده لكن كفرق لايشي ان بيه بيه ملابته انا نحن نزلنا ذكره وان له لا حاجزون خام خام مونگ لگلے دے تاستا الزکر قرآن آمونگ دے حفاظت کرو نحنو بی عدم شائنا و نزلنا مونگ تمالوی اللہ فرمائی مصمع وشتن دا دومان وشتن مرتبی درہ قرآن مالگ لگلے دے نحنو بی عدم شائنا و علو جاربنا نزلنا نزلنا نزلنا نزلنا نزلن کاروو آمین نمانی مونگ لگلے دے تاستو تعلیمان مینف بوئی گنا نزلنا موږ دې لري چې موږ را اينبو بهشک مو علا دېشک وکي لابل بهشک مو او نه ګلې دې موږ ذکر دا یاداش د نسې حق تاکید شو چې موږ له کومه علی چې زه ته هم د کتابه ده او زموږ څخه مرتبط تموري وړه دا د غدين پسې مخالفت کوي نو څو مخالفت کوي امون غبي خلባት دونکي بیا دای باید چې څو او کمې نشي کولای دا بطومې معنا د حفظ سکي تاسو د خلقو خلق ملياتي کېږي د موسم خلقو قرآن دې خلکو د خپلې څخه او ګرآ اثر نکي او دا شېد بلې camera په موډه کې دلته پکې راځي یا خبره کوي یو بل دې چې مخکې و ځکه خبره لري او تصورات الله او مصبح حزوب ملي کې د عبد احبار هم دې قرآن په تاسو ته ذلك يبقى في باطني ابي توسع ما زياده الحكمه والشور مش محكوم او تدبير ذاتي كما ذكر ابي الله ولم يفسب عن الكتاب المتي ذلك بيستحضرها جل على سبحانه الرب العباد ووقع فيها مرقه وتولى بالقران سبحانه فلمذ المحمود اول واخرا قران خض الله الذي وجه وجهك او لا نهي باطني لمسبق من كتاب الله اذيتك وساكبتي قدادين الدور يا او په دې یوخی تفسیر قرطبی او په سنه 910 نشنا د مامون او شیبا څخه زمانه کې وې فقه شری دغه باور چې مامون په تاریخ کې درې باندې کتل خلک د ازدیدان تا صفت کې او چې کوم خلک د دیندار په توګه دې صفت نه کوي ولونکې دغه مامون د خپل مخدایلو طریقه کې فقيه حنفیو د آخري ثلاثه معتزلیو قران تبوي بالله كتاب نويري لا دالما مخطئ تبوي وديقاش اليوم ديروا متالي بكري نوصلينو خدع ازاري بكيو كان ترشرفوا تاليو نتوكام صور المصبر نيبان كي اليهودي دابا يقادله ويغلط سيريو ديتي متاثر شنو هادلاك تاع المسلماني زولنا يروحوا ناخذ الكاردي خلاص لا سولو بي مجھے کال لگا کہ انکو سر ہی مسلمان شاید بات چاہتی بیاتا کو سیدہ سنگا ویتا را خبرنا پس پر ماکی یہ اکشم سوچ پیراس کہ دا کتاب دا اللہ کتاب دا کتاب دا کتاب دا کتاب دا کتاب دا کتاب دا کتاب طورات محفوظ دے انجیل محفوظ دے قرآن محفوظ دے کمیوں دے اور طورات میں کو مختلف ہو تلقبولی ہو سزیادتا سکرم کا سیوشانتی سبشانتی جا تاقسمون مخصوم. اکا يسیع ده بولا ، dioضنہ خواد. اواملا اقامدار ركي havings مرضی طاق replicate اور انجام همدأ کلو بوکzna، اواملا اوگو یہ نگاستش JOE پرسی بولا elite ما gdzieś اس سیع دیجان آری وقت کی اس طرح اواملا 28NAREW طو لگiers اجلبه absorاملا اگراما اعمار شرم عز ta قليل wasnر سیع جد گ luckا تھامttر اواملا تاجروس طولم ایک جمچ پرسی بولس طولم قران دی غلط کړي قران دی غلط کړي بلج نه قران دی غلط کړي بلج نه قران دی غلط کړي عجیب کوم غلم لیکو چې څو مې بل او دلته قران کې کومه ووست را باندې بل کومه تلزمه کوي نو ماليږي دا الله کې تا په شی مخدوس دا نوخه تفسیر قطبي په دې کې کړه نو کله نه من